Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İzə səmaun fəqarat Göy parçalanacağı zaman Və izəl kəwakibun təsarat Ulduzlar səpələnəcəyi zaman وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ تمizlər daşıb bir-birinə qarışacağı zaman وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ qəbrlər çevriləcəyi zaman hər kəs əvvəlcədən özü üçün nəyi tədarüc edib nəyi sonraya saxladığını biləcəkdir y Ey insan, səni öz səxavətli Rəbbinə qarşı qoyan nədir? O ki, səni yaradıb kamilləşdirdi və sənə gözəl bir surət verdi ki ay sura ma sha'a rakkamak səni istədiyi şəkildə saldı khayr əksinə siz qiyaməti yalan hesab edirsiniz o inna alaykum hafiz əgətan sizin üstünüzdə nəzarətçilər vardır. kiramən kətibîn çox möhtəram əməllərinizi yazan nəzarətçilər. ya onlar sizin nə etdiyinizi bilirlər. inəl əbrârun fəni'im Həqiqətən itaətkarlar neymət içində olacaqlar. Və inəl füccərələ fəy cəhəyim. Şübhəsiz ki, günahkarlar da cəhənnəmdə olacaqlar. Yəslevnə hə Onlar ora haqqı hesab günü girecəklər. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِب۪ينَ Onlar asla ondan yayına bilmeyecəyler. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ Sen hardan bileydin ki, Hakk-ı hesap günün nedir? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ dan da sən hardan bilədin ki, haqq-qəsab günün nədir? Şey o gün heç kəs heç kəsə fayda verə bilməz və həmin gün hakimiyyət Allah'a məxsus olacaqdır.